Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Pavla Dvožáka Moja čínska dekáda. 3. časť. Čína, ešte neodchádzam Stipendium do Číny som dostal nárok. Keď sa blížil čas môjho odchodu, prepadal som depresií. Predtým bola Čína krajinou, do ktorej sa chcem ísť pozrieť. Po prvom roku ma však Čína nadchla ešte viac. Stala sa krajinou, v ktorej som chcel žiť. Namiesto toho som z nej musel zrazu odísť. Kedy sa bude môcť vrátiť? Ukázalo sa, že skôr som čakal. Moja staršia sestra je novinárka a s hodou okolností robila rozhovor s riaditeľkou slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO, kde hľadali čínsky hovoriacich brigádnikov. Vďaka tomu som sa mohol vrátiť do Číny dva mesiace potom, ako sa mi skončilo štipendium. Pre Čínu bolo svetové EXPO Šangaj 2010 veľmi dôležité. Dva roky predtým usporiadali Olympiádu, ktorá z Číny spravila aktuálnu tému v dobrom aj zlom. V každom prípade to bol moment národnej hrdosti a Expo nesmelo zaostávať. Prichádzali tam návštevníci z celej Číny. Mnohé dediny a mesta organizovali dokonca autobusové zájazdy. Dôchodcovia dostávali lístky zadarmo a takmer každá rodina v Číne tam poslala aspoň jedného zástupcu. Expo bolo každý deň doslova zasypané dávmy ľudí. Rekord padol, keď sa v rámci jedného dňa do areálu dostavilo viac ako milión návštevníkov. Do dnes si na ten deň pamätám. Bola neuveriteľná horúčava a všade boli ľudia. Dokonca aj do nášho pavilónu sa čakali dvoj- či trojhodinové rady. Slovenský pavilón bol malý a pekný. Ako aj Slovensko. Hoci ľudí pochopiteľne lákali viac pavilóny veľkých krajín, aj náš bol populárny. Mali sme v ňom napríklad výstavu rôznych historických období spoločne s figurínami v dobovom oblečení. Boli to figuríny, za ktoré sa človek mohol postaviť a spraviť si fotku, ako by mal oblečený daný historický odev. Táto atrakcia mala obrovský úspech. Číňania sú totiž veľmi hraví a fotografií chtivý národ. Každý deň sa pri figurínach fotografovali tisíce ľudí, na to však žiaľ neboli stavané. Neustále sa im trhalo oblečenie a na konci dňa boli úplne vyzlečené. Časom sa odlomili skrutky, ktoré figuríny držali na mieste, a tie sa začali mimovoľne pohybovať po pavilóne. Figurína ľudovíta štúra sa občas ocitla v stredoveku či vedľa repliky prvého mrakodrapu v Ázii Hotela Park Hotel, ktorý postavil architekt a rodák zo Slovenska Ladislav Hudec. Raz sme ho dokonca našli prikrytého perinou v posteli v izbičke, ktorá predstavovala sedliacky dom. Spomínaný Ladislav Hudec je veľmi významná osobnosť, ktorá už 100 rokov spája Slovensko s Čínou. Narodil sa v Banskej Bystrici v roku 1893, v Budapešti vyštudoval architektúru, no na Slovensku stihol postaviť len jeden kostolík a do života mu vstúpila prvá svetová vojna. Ako dôstojník Rakúsko-Uhorskej armády bojoval na Ruskom fronte a roku 1916 padol do zajatia. Pri presune väzňov sa mu podarilo utiecť a nasmeroval do Číny. Dostal sa až do Šanghaja, kde sa oženil s cérou zámožného nemeckého bankára a začala sa hviezda kapitola jeho života. Postupne sa vypracoval na popredného šangajského architekta, ktorý tu postavil takmer 100 stavieb. Na prvom mieste tohto zoznamu určite stojí práve Park Hotel. Prvý mrakodrap v celej Ázii. Do 70. rokov to bola najvyššia budova v Číne. Keď vypukla druhá svetová vojna, hudec sa zo Šanghaja odsťahoval do Švajčiarska a neskôr do Ameriky, kde aj dožil. Návštevníkov Expo však fascinujúce historické príbehy až tak nezaujímali. Všetci mali svoj pas, do ktorého im jednotlivé pavilóny dávali pečiatky. Tieto Expo pasy sa stali neuveriteľne populárnymi. Pre mnohých to bola náhrada za cestovanie. Pasy s pečiatkami vyvolali taký ošial, že dokonca vznikol aj čierny trh, kde sa predávali pasy plné pečiatok. Niektorí podnikaví Číňania to zobrali ako príležitosť zarobiť si. Pavilóny ich vôbec nezaujímali, ale na expo chodili každý deň nechať si pečiatkovať pasy, ktoré potom predávali. Aby títo špekulanti dokázali zarobiť, nosili so sebou desiatky pasov. Museli sme ich časom odmietať a každý si mohol nechať opečiatkovať len 2-3 pasy. Rozhodne, nie 50. Na začiatku sme si mysleli, že pracovná pozícia, ktorá obnášala len pečiatkovanie pasov, bude tá najjednoduchšia. Preca len to bola jediná pozícia, kde sa mohlo sedieť na stoličke. Lenže keď človek pečiatkuje tisícky pasov od rána do večera a pred stolíkom sa mu zhromažďujú ľudia, ktorí sa tlačia a vykrikujú, že niekto sa predbehol a oni chcú opečiatkovať viac pasov, veľmi rýchlo sme zistili, že v skutočnosti to bola tá najťažšia práca. Návstup do pavilónov bolo treba čakať hodiny. Ľudia sa teda všemožne snažili dostať sa dnu bez čakania. Z času na čas sa objavili naozaj snaživí jedinci. Niektorí si napríklad prenajímali invalidné vozíky, aby ich zamestnanci pustili cez vchod pre invalidov. Väčšinou sme súhlasili, ale výnimočne sa objavil aj mladý človek, ktorého sme z diaľky videli, ako chodí úplne bez problémov. Keď sme odmietli, postavil sa z vozíka, Zobral ho pod rameno a išiel to vyskúšať zase inám. Bez čakania sme púšťali aj rodičov s malými deťmi. Našiel sa aj pán, ktorý sa prišiel opýtať, či ho pustíme, ak pôjde so synom. Súhlasili sme. Vrátil sa s 30-ročným potomkom a potom sa s nami hádali, že sme im to predsa sľúbili. Ak bolo veľa ľudí, púšťali sme ich po skupinách. Vtedy sa vždy rozbehli plnou parou priamo k stolíku, kde sa pečiatkovali pasy. Keďže v našom pavilóne sa premietal film, v strede pavilónu boli vybudované lavičky, kam si ľudia mohli sadnúť. Lenže lavičky splývali s láhou. A tak sa návštevníci v behu potkli a celý pavilón preleteli v nedôstojnej polohe. Dlhé čakanie v radoch spôsobovalo počas najnáročnejších dní veľké problémy. Keďže návštevníci stáli hodiny v rade, často po vstupe potrebovali najprv nájsť toalety. Tie však bývali až na konci prehliadky. Pavilóny nepočítali s tým, že ľudia budú musieť vystáť také dlhé rady. Stávalo sa, že niektorí návštevníci to naozaj nezvládli a vykonali potrebu, kde sa dalo. Počas letných dní to bolo ešte horšie, lebo mali stepla závraty. Slnko im hodiny pražilo na hlavu, teploty sa pohybovali okolo 40 stupňov, nemali vodu a vzduch v pavilónoch bol vydýchaný. Počas takýchto dní kvetináče slúžili ako posledná záchrana pre ľudí, ktorým uškodilo slnko. Mnohí návštevníci na EXPO videli prvýkrát v živote cudzincov. Neustále sa s nami teda chceli fotiť. Pre mnohých návštevníkov sme boli iba rekvizity a pri fotení s nami manipulovali ako s nábytkom. Stalo sa, že do nás niekto neveriacky pichol prstom alebo nás uštipol. Neverili vlastným očiam, že vidia naozaj cudzinca Samozrejme, na expo chodilo veľa zaujímavých ľudí z celej Číny a dalo sa s nimi skvele porozprávať. Bola to príležitosť spoznať Číňanov zo všetkých kútov krajiny. Najviac sme sa skamarátili s dobrovoľníkmi, čo boli mladí študenti, ktorí návštevníkom pomáhali zorientovať sa. Boli pri každom pavilóne a na niektorých mám dodnes kontakty. Po skončení návštevných hodín sa začal v Nový život. Muzikanti hrali pre zamestnancov, reštaurácie a bary s kuchyňou celého sveta, ponúkali zľavy na jedlo a alkohol, pavilóny organizovali párty. Kým v austrálskom pavilóne hrával melancholický gitarista, v pavilónoch afrických krajín to boli divoké diskotéky. Každý pavilón mal úplne inú atmosféru. Ja som najradšej chodil do pavilónu Južnej Koreji, pretože v tom období bol breakdance na úrovni národného športu a bolo tam množstvo špičkových tanečníkov. Najlepšie na práci na Expe však bolo, že sme spoznali neuveriteľné množstvo ľudí doslova zo všetkých kútov sveta. Okrem nových kamarátov som si tam našiel aj svoju platonickú lásku Kláru, ktorá mala na môj ďalší život obrovský vplyv. Tam sme sa však ešte nedostali, pretože po Expe som v Číne ostať nemohol. Musel som ísť domov. Čína, som späť. Najrychlejší spôsob, ako sa dostať späť do Číny, bolo najsi prácu ako turistický sprievodca. Jedna česká cestovná kancelária ma pozvala na školenie pre potenciálnych sprievodcov. Bolo to veľmi zaujímavé. Sprievodcovia nám rozprávali neuveriteľné zážitky. Napríklad o učiteľovi, ktorý sa vybral na zájazd do Turecka, kde bola náhodou a jeho študentka, do ktorej bol platonicky zamilovaný. Jej odmietnutie a zároveň nemožnosť úniku z jej prítomnosti spôsobili, že mu preskočilo. Začal spolucestujúcich naháňať cekerov a museli ho zavrieť do miestneho bláznica. Alebo inej klientke museli zabezpečovať urgentnú operáciu prasknutého žalúdka v Himalájach, kde bol zhodou okolností jeden z popredných čínskych chirurgov, aby zaučil miestnych lekárov a takto dobre dopadlo. Niektoré príhody boli hororové, iné komické. Napríklad, keď prileteli do Číny dva zájazdy dvoch rôznych cestovných kancelárií tým istým lietadlom. Pri výbere batožiny sa klienti premiešali. Sprievodcovia svojich klientov nepoznali podľa tváre, porátali ľudí a počet sedel. Pri ubytovaní zistili, že polovica ľudí je úplne cudzia. Naopak ľudia, čo by tam byť mali, chýbajú. Kým prišli na to, čo sa stalo, poriadne sa zapotili. V rámci školenia nám ponúkli rôzne aktivity, kde sme si mohli vyskúšať, ako by sme sa zachovali v týchto nepredvídateľných situáciách. Vyzvali nás, aby sa hlásili dobrovoľníci. Nikto sa nehlásil. Všetci sa báli a boli nervózni. Ja som vedel, že sa musím dostať do číny. Potreboval som dosiahnuť, aby si ma niekto všimol. Pozbieral som odvahu a prihlásil sa. Zafungovalo to. Ponúkli mi prvý zájazd, na ktorý som išiel ako sprievodca v zácviku. Po príchode do Pekingu som hneď zavolal Kláre, ktorú som stretol na Expe v Šangaji. Klára je číňanka. Jej čínske meno je Chenyu. Ale keďže číňania si radi vyberajú anglické mená, aby sa im lepšie komunikovalo s tudzincami, predstavila sa mi ako Klára. Ja som ju premenoval na Kláru pochádza z ostrova Chinhuangdao na severe Číny, čo je relatívne chudobná oblasť. Univerzita, na ktorej študovala, sa stala partnerom pavilónu Arabských emirátov a tak sa jej podarilo prísť do Šanghaja. Rozhodla sa, že neodíde, kým si nesplní svoj čínsky sen. S Klárou som sa spoznal na párty v austrálskom pavilóne. Ako som sa potuloval po pavilóne, padol mi zrak na krásnu číňanku, ktorá sedela tvárou ku mne. Naše pohľady sa stretli, usmial som sa na ňu a ona mi zakývala. Poprvýkrát krát v živote som sa odhodlal na niečo, čo som dovtedy nikdy v živote neurobil. Išiel som ju osloviť. Ukázalo sa, že nekývala mne, ale kamarátovi, ktorý stal za mnou. Podarilo sa mi však vybojovať si u nej súhla z rande. Prišiel som po ňu s kyticou a zobral som ju na večeru. Výborne sme si rozumeli, neustále sme sa rozprávali a ja som sa do nej hneď zamiloval. Zamilovať sa do krásneho dievčaťa bola moja špecialita a stávalo sa mi to často. Lenže bol som chudobný študent zo Slovenska, ktorý v Číne nič nemá, a najmä o mesiac odchádza preč. Nemal som šancu. Klára si od začiatku prišla do Šangaja vybojovať lepší život. Pochádzala z rodiny, kde vládlo násilie a vedela, že z nej musí utiecť. Podarilo sa jej to, jej mladšiemu bratovi, však nie. Pár rokov na to, ako som sa s Klárou zoznámil a stali sa z nás skvelí kamaráti, mi povedala, že jej brat... Spáchal doma samovraždu. Keď sa expo skončilo, písali sme si dlhé maily. Napísal som v tom období viac čínskych znakov, ako počas celého štúdia činštiny. Prvá vec, ktorú som po prilete do Číny so zájazdom spravil, bolo, že som jej zavolal a pochválil sa, že som v Číne. Skvelé, tak sa teším, že sa uvidíme, povedala. Nasi sa neuvidíme. Som tu zo so zájazdom, zo Šanghaja letím domov a nebude mať ani jeden deň voľná. Ty odlietaš späť do Európy? Prečo? Opýtala sa prekvapene. Táto otázka ma zaskočila. A nemal som odpoveď. Celý rok mi hovorí, že chceš žiť v Číne a keď si konečne tu, tak odchádzaš. Ostaň. Mám letenku domov. Končia sa mi víza, nemám žiadne peniaze ani prácu. Nemám kde bývať, ani len počítačom som si nepriniesol. Bývať môžeš u mňa. Máme v byte voľný gauč. Víza si vybavíš, prácu si nájdeš, na peniaze si zarobíš. Počítač ti môžu poslať. Zmohol som sa iba na... budem nad tým premýšľať. A to som aj urobil. Celé tri týždne som premýšľal, či mám ostať. Bál som sa. Nemal som absolútne nič. Žiadne zázemie, žiadne peniaze, žiadne plány. Jediný, komu som sa s týmto rozhodovaním zveril, bol môj vedúci na zájazde. On mi to neodporúčal. Povedal mi, že mám ísť domov a vrátiť sa s nejakými istotami. Ja som však nevedel, ako dlho to bude trvať. Vedel som len jedno. Chcem žiť v Číne. Klára mala pravdu. Turistov som posledný deň zájazdu posadil do lietadla, v ktorom som mal aj akúpenú letenku a išiel som bývať na Klárin Gauč. Prácu som si našiel, víza som si vybavil, počítač mi rodičia po niekom poslali, len tie peniaze sa mi stále nejako nedarilo zarobiť. A tak som najmä prvý rok mal čo robiť, aby som prežil. Keď som zavolal rodičom, že sa nevrátim, bol to šok. Čakali, že do Číny jedného dňa pôjdem, ale všetci sme to podvedome neustále odsúvali. Najmä otcovi som tým zlomil srdce, ale zároveň bol na mňa hrdý. Vedel, že to potrebujem. Rodičia ma vždy vo všetkom podporili a dôverovali mi, že sa rozhodnem správne. Bolo na čase vyrásti a najsi svoj vlastný život. Začal sa na gauči. Život na gauči. Moja prvá práca po príchode do Šanghaja bol neplatený internship. Čiže pracovný pomer na obmedzený čas s cieľom nadobudnúť skúsenosti vo firme, ktorá vyučovala cudzincov čínštinu. Jej majiteľ bol Američan, podnikateľ, moderátor známeho podcastu zameraného na výučbu čínštiny a autor populárneho blogu. Mojou pracovnou náplňou bolo písať články o čínskej gramatike. Bol som ponorený v učebniciach čínštiny a študoval som gramatické javy, o ktorých som potom spracovával heslá na Wikipédiu čínskej gramatiky, čo bol ich neziskový projekt. Robiť v tejto firme bola pre mňa prestíž, hoci som tral biedu. Nič mi neplatili, ale sľúbili mi, že so mnou nikto nebude vo firme rozprávať po anglicky, iba po čínsky a budú ma neustále opravovať. Skrátka, naučia ma za tie tri mesiace jazyk. Naozaj ma nenechali dopovedať ani jednu vetu bez toho, aby ma neopravili. Občas to bolo frustrujúce. Moja čínština sa však za tie mesiace neuveriteľne zlepšila. Nedostatok peňazí však začal na mňa doliehať. Nemal som ani najedlo, stále som bol niekomu dlžný. Ak som zmeškal posledné metro, musel som chodiť kilometre pešo späť do bytu, kde som spával na gauči. Hoci boli prvé mesiace v Šanghaji veľmi namáhavé, mal som šťastie. Už druhý mesiac bývania na gauči som sa zoznámil so svojou budúcou manželkou, Liou. Do môjho života vstúpila už na začiatku mojho pobytu v Šanghaji a náš vzťah... Bol veľkou motiváciou, aby som ten tlak na začiatku vydržal a aby som sa v Šanghaji dokázal presadiť. Aby som si zarobil aspoň niečo a mohol si dovoliť frajerku, začal som učiť po práci angličtinu. Angličtinu v Číne vtedy učil každý mladý cudzinec. Nájsť si takúto prácu bolo veľmi jednoduché. Čínske doučovacie centrá túžili po cudzincoch a najímali aj ľudí, ktorí nevedeli vôbec po anglicky. Hlavné bolo mať európsky výzor, pretože cudzinci sú na trhu žiadaní a západne vyzerajúci učitelia sú drahší ako ázičania. Ja som po anglicky síce vedel, ale ako učiteľ som rozhodne nebol kvalifikovaný. Pridelili mi preto malé deti, ktorých rodičia nerozumeli anglicky a nemali čas sledovať výučbu svojich detí. Raz ma predstavili ako Kanaďana, inokedy ako Američana či Íra. Časom sa mi to mýlilo a vôbec som už nevedel, akú národnosť mám hrať. Nemal som tú prácu rád. Najviac som neznášal neustále klamanie. Nemal som však na výber. Potreboval som peniaze. Trh so súkromným vzdelaním je v Číne obrovský, pretože spoločnosť, aj samotné školstvo, vytvára na deti a celé rodiny obrovský tlak. Je nastavené veľmi konkurenčne. Bežným fenoménom medzi čínskymi žiakmi napríklad býva povedať spolužiakom, že sa na písomku už nebudú učiť, ale následne sa doma učia tajne po nociach, aby excelovali a boli lepší. Predbiehajú sa... A neustále zvyšujú tlak vzájomnou konkurenciou, z čoho sa nedá vystúpiť. Rôzne porovnávacie rebríčky, odmeňovanie najlepších či verejné karhanie najhorších v čínskych školách len prilievajú olej do ohňa. Rodiny nemajú na výber, než na deti tlačiť. Inak začnú zaostávať a nebudú konkurencieschopné, čo ich vyradí z kolektívu. Nehovoriac o tom, že budú mať problém dostať sa na vysokú školu a uplatniť sa na trhu práce. Aj toto je dôvod, prečo je v Číne tak veľa doučovacích centier a medzinárodných škôl. Problém je, že sú nevýslovne drahé a vytvárajú finančný tlak na rodiny. Dnes sa Čína proti tomu snaží bojovať reformami školstva, ale riešenie je v nedohľadne. Samozrejme, toto zaciklenie vo vzájomnej konkurencii a spoločenský tlak kolektívu sa prenáša až do dospelosti. Najhoršie je na tom stredná trieda, kam patrilo aj dievčatko, ktoré sa stalo mojou prvou študentkou. Malo približne 10 rokov. Hodiny sme začínali o 9. večer a končili o pol 11. .00. Dovtedy malo toti školu alebo iné doučovania. To je bežný školský deň čínskych detí už od základnej školy. Jej otec bol z malého mesta a do Šanghaja prišiel za prácou. Podarilo sa mu uchytiť sa, dokonca si vybudoval vlastnú firmu. Pracoval nonstop. stop 7 dní v týždni od rána do noci. Chcel, by jeho dcéra mala v dospelosti ľahší život. A tak jej zabezpečili každé doučovanie, aké si mohli dovoliť. Bola milá, pracovitá a učenlivá. Aj s jej otcom som si dobre rozumel a niekoľkokrát ma zobrali aj na rodinné akcie. Svojich ďalších dvoch študentov som nemal rád. Boli to rozmaznaní fagani z bohatej šangajskej rodiny. Bývali v obrovskom rodinnom dome v Šanghaji, čo samo o sebe je pre väčšinu ľudí absolútne nedostupné. Neobsedeli ani sekundu v pokoji. Neustále skákali a neposlúchali. Nič sa nechceli učiť, ale rodičia mali peniaze. Jeden z nich na každú otázku odpovedal jedinou anglickou vetou, ktorú používal stále dokola. I kill people. Asi ju videl v nejakom americkom tráku. V obývačke mali basketbalový kôš pre deti, kam hádzali učebnice a neustále robili neporiadok, ktorý po nich upratovala ich upratovačka. Ich obľúbenou záľubou bolo grgať mi rovno do tváre. To nie je príjemné, ale oni to doviedli do dokonalosti. Vždy predtým preporiadnú príchuť vypili pohár mlieka a keďže ja mlieko od detstva nenávidím, bolo to utrpenie. Nič som ich nenaučil, ale minimálne som ich nezabil. Časom som začal učiť aj dospelých. Napríklad vysoko postavenú manažérku z Tajvanu či bohatú šangajskú podnikateľku, ktorá mala zo svojej kancelárie úplne ohromujúci výhľad na Šangaj. Raz mi pridelili celú triedu manažérov v tajvanskej firme, ktorá vyrábala základné dosky do počítačov. Bola to obrovská firma. Vybudovala si celé mestečko na okraji Šangaja. Na našu prvú spoločnú hodinu prišiel iba jeden človek. Povedal mi, že im firma dala tento kurs povinne, ale ostatní potrebujú pracovať. A tak chodiť nebudú. On jediný to chcel vyskúšať. A tak som strčil učebnicu späť do tašky a začali sme konverzovať. Všetky nasledujúce lekcie prebiehali rovnako a žiadnu nevymeškal. Jeho kolegovia sa neukázali ani raz. Rozprávali sme sa najmä o jeho práci. Povedal mi, že sa má lepšie ako jeho kolegovia. Pracuje iba 6 dní v týždni, 10 hodín denne. Niž postavení postavený manažeri, musia pracovať 7 dní v týždni, 12 hodín denne. Nemajú na výber. Stovky ľudí čakajú v rade na prvú príležitosť, aby ich nahradili. On mohol pracovať menej, lebo mal toto obdobie už za sebou. Do Číny sa s ním z Tajvanu pristahovala aj manželka, ale veľmi sa nevídali. Mala milenca, o ktorom vedel, ale neprekážalo mu to. Chodil totiž 2-3 krát do týždňa na erotickú masáž. Cez víkendy vodil klientov do karaoke barov za prostitútkami a okrem toho mal milenku. Vrável, že zo seba ten stres musí dostať a sex funguje najlepšie. Okrem toho mi povedal, že biznis sa najlepšie robí v karaoke baroch s devčatami. Vtedy som sa s tým stretol poprvý krát, ale ako vám porozprávam v kapitole o tlmočení, keď som začal tlmočiť pre obchodné návštevy, som sa presvedčil, že mi naozaj neklamal.